Første krønikebok Kapitel 1 Adam, Zett, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, enok, Metushala, Lamek, Noa, Sem, Kam og Jafet. Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Meshek og Tiras. Og Gomers sønner var Askenas og Rifat og Togarma. O Javans sønner var Elisha og Tashis, Kittim og Rodanim. Kams sønner var Kurs og Misraim, Put og Kanaan. Og Kurs hadde sønnene Seba og Havila og Sabta og Raama og Sabteka. Og Raamas sønner var Saba og Dedan. Og Kurs blev far til Nimrod. Han var den første som ble en veldig mann på jorden. O Misraïm blev fartel Ludim og Anamim og Lehabim og naftuhim og Patrusim og Kasluhim, som felisterne utikk fra og kaftorhym. O Kalan blev farelt Sidom, hans første føtte, og hett ogje bettenne og amoritne og girgarskittene og hevitne og arkane og sinnine og arvaditene og semaritne og, og hamatittenne. Sem var Elam og asjur og arpakschad og lyd og aram, og Us og Hul og Geter og Mars. Og Arpaksad blev far til shela og Sjela ble far til Eber. Og det blev født Eber to sønner. Den enes navn var Peleg, for i hans dager blev jorden delt, og hans brors navn var Joktan. Og Joktan blev far til Almodad og Sjelef og Hazarmavet og Jera og Hadoram og Usal og Dikla og Obal og Abimael og Saba og Ofir og Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. Sem, Arpaksad, Shela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nakor, Tara, Abraham, det vil si Abraham. Abrahams sønner var Isak og Ismail. Dette er deres slekters avstamning. Nebajot, Ismaels førsteføtte, og Kedar og Adbeel og Mibsam, Myma og Duma, Massa, Hadad og temama, Jetur, Nafis ogkedma. Dette var Ismaels søner. O sønerne til Ketura, Abrahams medhustru. Hun ftte Simran og Joksjan og medan og Mydian og Jrsbak og suga. O Joksjan søner var Saba og dedan. O Midians sönner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Eldaa. Alle disse var Keturas sønner. Og Abraham blev far til Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. Esaus sønner var Elifas, Reuel og Jeus, og Jalam og Kora. Elifas sønner var Teman og Omar, Sefo og Gatam, Kenas og Timna og Amalek. Reuels sønner var Nahat, Sera, Shama og Misa. Og Seish sønner var Lotan og Shobal og Sibion og Ana og Dishon og Eser og Dishan. Og Lotans sønner var Hori og Homam. Og Lotans søster var Timna. Shobals sønner var Alvan og Manahat og Ebal, Sjefo og Onam. Og Sibions sønner var Aya og Ana. Anas sønner var Dishon. Og Dishons sønner var Hemdan og Esban og Gitran og Keran. Esers sønner var Bilhan og Saavan og Akan. Bishans sønner var Us og Aran. Og detta er de kongene som regjerte i Edoms land før det regjerte noen konge over Israels sønner. Bela, Beors sønn, og navnet på hans by var Dinhaba. Till slutt døde Bela, og Jobab, sønn av Sera fra Bossera, begynte å regjere i hans sted. Til slutt døde Jobab og Husham fra Temanittenes land begynte å regjere i hans sted. Til slutt døde Husham, og Hadad, Bedads sønn, som beseiret Midian i Moabs område, begynte å regjere i hans sted, og navnet på hans by var Avit. Till slutt døde Hadad, og Samla fra Masreka begynte å regjere i hans sted. Til slutt døde Samla, og Shaul fra Rehoboth ved elven begynte å regjere i hans sted. Till slut döde Baal Hanan, Akbos son, och började regera i hans städ. Till slut döde Baal Hanan og Hadad började regera i hans städ. Och namnet på hans by var Pau, och hans systers navn var Mehetabel. Hun var datter av Matred, datter av Mesahab. Till slut döde Hadad. Och Edoms sheiker blev sheik Timna, Sheik Alva, Sheik Getet, Sheik Uholibama, Sheik Ela sheik Pinon, sheik Kenas, sheik Teman, sheik Mibsar, sheik Magdiel, sheik Iram. Dette var Edoms sheiker.